selatu selam ala rasulullah wa ala ahlihi wa sahbihi wa ala wala allah na falendroj dhe vetëm plotin dim te falja horkoj ne vërdojm edhe sonte mren allah xhalla wala dhe se e radhas dhe me vazhdimsin e temes qe filluar me tretu desojor maherat dim duke foli per normon e ozdimit dhe devijimit Dhe kem përmen në kuadrët e këti sjarimi Disa regullat që kanë të bëjnë me udhëzimin dhe me divimin Normalishtë në dhe rrëvëzër Në fillim të kësa ligjërate Ljene që vetëm të bëjnë një Një kujtim më po joveq Sëpa thonë vrejtje E që besaj në duhet të gjithve Pa dyshim të gjitha këto që këmë i marim Po mënojnë nga mësimet, ligjëratat, regullat e shumëpa Janë të lidhve me zvete Nuk janë të shkëputura Do të thotë për me kuptu drejt atë që ka po kërkuat dhe për ta kuptu drejt se atë që farë pëthuhet duhet të vendosët në zinjjirë. Një halkë ta lidhë halkën të lidh halk të të tërë. Dhe kështu më ratë. Të shkëputura, jo veqë në kuptuhen drejt, por rëzikun e të keqëkuptuhen. Jo veqë kja, por shumë të tjera. Nga njëre po dëgjojmë ose mund të dhe të ledzojmë se nga njere për shambull se uh, nuk është trajtu kjo temë, nuk është pegohë kjo kështu, kështu më ratë, dhe të të shëse bëhet fjalë për një dëgjim selektiv të asaj që pëthuat. Ese do të dëgjoj e tërra që është thënë, do të kuptuat se shumë tema janë trajtu dhe është bërë qasje në këto tema nga shumë anë. Përëndaj efikaciteti kësaj që thuhet dhe njohja drejt e kësaj ës aspektin zinxhjor. Nëse ashputa zinxhiri humbet atë lidhshmëria mes dyra. Andaj për të kuptuar drejt këto norma 1 nga 1, edhe pse këto norma në një aspekt janë tendorë mes vetë, por po flas për normën si normë, për një normë udhëzimi të ndëvimit. Ajo e para ka lidhje të ngushtë me dytën e dytë, ka lidhje me tretën e kështu me radhë. At çonfond pastaj japët ai përshkrimi final dhe përfundimtar i asaj që ne duhet ta luajmë nga kjo normë. Ne kemi dreituar në takimin e kaluar desoj aprai tematave të cilat Zoti xhallahu ala i ka bër bazë për udhëzim. Ose ta themi më dyshë Allah xhallahu ala e ka kriuar njeri unë që tjetë i uvzuar. Kështu Allah e ka kriuar njeri, i uvzuar. Esenca të njeri është me koni uvzu. Dhe argument për këtë kemi përmenë pastaj disa prej përbërzve që e përbënë uvzim në duar. Në të shmëria, logika, arsua njerit, dhe shpala që Allah e ka dërgu. Gjitha këtu që kemi përmenë, të nërëzër, janë plëcuës, nivell-nivell i udhëzimit, nivell i pari udhëzimit dhe ajt që jepë orientim udhëzimit dhe jo halka që lidit me halka tira është në të shmërija. Allahu Gjellewala ka kryuar një riu në në të shmëri të pasër, të thëtë një riu nëse nuk në dikohet nga faktor të jashtëm, e rungë këtë në të shmëri, me lehen Allahu Gjellewala vazhdojnë me u lidhme produktin e arsyës e logikët, shpalla Allahu xhelalu ala e shpalla komo qute Zoti xhelalu ala çu do shkjo renditje. Dhe kimi thon se një në esenc nuk ka nevojë për disa argumente. Nuk ka nevojë do më thon për disa të vërteta që të ket argumente. Nga sa Allahu xhelalu ala i ka gdhend në natyrëti të tij. E nga këto të vërteta është edhe ekzistimi i dhëndrimit Allahu xhelalu ala. Njëri këta kohë të gdhendur në natyrëti Mirë për në qovë se deformojët kjo gëdhendje Atër duhet me internuar në argumentin Për në ryshe Besimin e langë gjatë le ola Dhe drejtimi këhaj është i gëdhendur në Në të të shmërin e gjdo njëri Se kur si janë të në gëdhendura Disë nga njëhurit që i kime cikënë Të kime në kaluar Edhe përdorimi i duri logikës dhe i mendjes Se njëriut Se njëriut e njehë naturë në i mendjes e ti E përdorë konform regullave të s Brenda kufeva teologjikes darsyes detyrimisht do t'jat kjo logjik ne perputhje dhe ne lidhje me kan me natyresmri. E kur natyresmria dhe logjika lindn mes vete, atera pregaditen, pregaditen plot per te poshtat shpalljes, qe Allah e ka zbrit. Ky es ligji i Allahut i uzimit. Te qe ky es ligji i uzimit i Allahut qe ndona. Natyresmria, logjika dhe shpallja, dy jan te brendshme te riut, e treta es te jashtme. Vjen nga Allahu xhallahu te wala. Edhe këto dy janë nga Zoti, po i ka instaluar Allahu xhallahu brenda njeriu. E këtë të tretën e ka lënë që të finalizohet për ne saj, njohja e Allahut dhe ozhimi i kaj. Nga, nga shenja natyrës, sa dot që është e pastër, sa dot që natyra e një Allahu xhallahu te wala, edhe logjika, sa dot që të përdoret logjika në mënyrë funksionale dhe si duhet E një Allah në gjëllëvala, e besonet e mirë, po nuk ka mundësi asë në të shmëria, e asë logika të njojnë detajet dhe mnjër e këtja dhurimi. Ska mundësi? A ka mundësi një pashpalje, mundallë me menu, me honë, Allahu i li 5 vakte, me logik. A ka mundësi? Ja, s'ka mundësi. E pa mundës, me në 100 vjetë, s'monjë më anë përfëndim se Allahu i dënë 5 vakte. S'monjë për ditë. A mundë në me ditë me logikën të në shënd 10 dit më të mirat lidhen 10 ditë të Ohrejës, që filloi nesër apo. Ja, sekshmë ditë kur, ne tash në ka për ty dha të Ohrejës, ne tash në ka për ty dha në të fund të Ramazanit, enata e Kadit e Arafatit për një ka shumë ditë me aqullum me logjik, matematikë thos, më shmunesh. Prandaj Allahu na ka dhëruar me shpallje. Shpallja orienton njeriu çaniati për ne, na tushmi Marius apostol, logjika e zhvendos orienton ka shpallja. Shpallja merr timonin dhe e udheqë të irim, ka udhim i Allah gjëllë olë dhe adhërimi ti shumë bukur lidhur dhe shumë dhe gjikë shume e, e, e shpjeguar nga fjalët Allah dhe fjalët e pegamberit a Leni Sirat Veser me gjithë këtë qartësi me gjithë këtë lehësim me gjithë këtë pëmën e normalitatë që shtë të tëshë dashme konë pëse njerë dhe vjojnë pëse njerë në këzë zonë qëtë është a së ja përshamë në dhe zonë Po të ishte, ishte urdhëzimi, rezultat i njëllëthimi të gjatë të njërët në përbot, do të ishte e arsyshme kuptu pse disa se si në të zunë, pse? Si ka në mundëzit me lëthuat alë? Ska mundëzit me shku, atje në këtë malë, në këtë fush, në këtë, ska mundëzit. Pse mundëzit materiale shëndetësore shënda e këtiremë? Po ti është ndëlidur uzimi i Allahut me ëndër caktuar me. Duhet më po në ëndër e më së zgjos. Po ti është kështu që shumë e kuptua pse disa njerëz nuk e kuptojnë. Pse O Allah su nëse po, është ëndër më zoraja apo? Unë ëndër më zorzbo. Po uzimi s'është me ëndër. Nuk ka shpuzim ëndër. Është shumë i lehtë uzimi. Shikon ndatshmëri, logik, çfarë di? Shumë i lehtë. Pse njerëz devijojnë? Pse ka shumë të pa uzum? Jo të, jo jo të drejtuam ka Allah xhallahu ala këtë natë. Edhe kur thon për mungesën e udhëzimit, të rëndë, po flas për të gjitha kuptimet e udhëzimit, mos i harroni këto. Apo kemi udhëzim përgjithësom. Kthejmë ka Allahu, pastaj në kuadër të, të këtij udhëzimi kemi udhëzime shumë të, që i kemi thjekur në dersën e pop. Udhëzim për më të mirë, në udhëzim për katë, udhëzim dyso udhzim e ka. Andaj sa artas për udhëzimin dhe mungesën e tij që të asë për të gjithë tha kuptimit të uzimit edhe pësa në fokusën esenës është kuptimi esencial dhe kryesori uzimit aja është uzimi për gjithë shumë besimin e lojën leuala dhe këthimi këhaj dhe adhurimi i ti uzimit e në rrëlazër bëhet i plot ashtu si kur që njeri u bëhet i plot kur është një njeri i plot kur një njeri i plëcuhet të taman edhe kur plëcuhet uzimi njerit plëcoat një njëri, pjekat njëri, formohat një njëri, dhe uzoat njëri, atër kërtajt për mbledhën dy element të kërësore. E para është njohja dë vërtetës. A ka mundë si mozunirës se një dë vërtetën e ma uzu? Ja, s'ka kështu. Nuk ka mundë si. A ka mundë si një një tjetë i formumë se duhet, i ndërtumë se duhet, po nuk e një dë vërtetën. Nuk ka mundë si me këmë. Rëndaj, ku shti kryesur i formimit dhe i uzimit është njohet vërtetës? Ku shti i dyt i uzimit dhe i formimit është? Dhenja për parësi kësoj të vërtetë e ndaj së dhe gjithë e tjetërë. Kjo është fazë me avë nësume. Ko njerësja e njohet vërtetën. Mirë po nuk i jepin gjithmonë për parësi kësoj të vërtetë për arsujet ndryshnobë. Rëndaj, mungesa e këture dyave. Apo e njërës nga këture dyja Bën që njëri u të mëstë Udhzovët E one për me kuptu ma qartë Ja ku mënda Se sështë për këtune dy Komponenteve nga 5 arsuje Në e pare i ka 5, i të i ka 5 Dhe këtu dhjetë përbëjn Arsujet kryesore Pse mungon udhzime Para se ta kërkosh Këtë të tjiret, shukaj të vetja jote Sartë mund gënë një prej këti Elementi që e përmana Pike, apo existante të ti Dishka që kanë përmana, e që nuk duhet me existu Ka me qenë në logret të uzimit Në gjitha forësat, në gjitha format Nuk e shënë Nuk e din uzimin E kësë mërat më më. A ne të fillaj me pjesën e, e parë Thash, esenca është Me e njojnë dë vërtetet Pse njëzë nuk e njojnë dë vërtetetet Të pësëse një këtë vërtitën të jemë Së po thëmë aji Për atë që duhet Pësëse një të vërtitën Pësëse një atë që duhet Atë mungën u dhëzimi Po mungën Nga se Një themi ih dina së firatën më stëqim Kjo është aje din kjemet A ka drejt dikush përsham me thonë Përsham unë hoqja Me i fut në tes gjemotën Edhe më i thon xhamatit, për shembull, a uh, ti a jete i dhënë asojmë se ti mos e kllapis atë vetë. Skënjevoj. A kodrë një gojë çu ndjenja në alem dietar, thonë, çfarë? E shaj njërin, ja bën dëpytje e tikë e kuqëzuam. Ti, ti po i sot, veç ditë i ja këna, budo i ja këna, stajm. Çu to pik edhe mosoj a ka a ka ndër këto më po. Jam skuqson kur marr. Atara don të gjithë ne e themi ihdina sëratë mëstakim. Me mirë, e para sjenë ka ashtë e dyta për shambull, a ka mundës i dikush që me thonë ihdina sëratë mëstakim, pëse e ka thonë Zotë i kura një pëse unë kam nevoj? A s'kja s'ashtë, e cilë ashtë të gjithë ne kemi me përruzëm. Në mungën. Pythja, pëse në mungën ozime? Por dy arsye kërësore, ose në mungën e vërte nuk e njohum, në atë drejtim që të e me kontuzum, Ose e njojmë po nuk kemi gëtë zmri me njëkë Ska tretën atër Wallaj që kja është Ska tretën Njona për dyja vërshë Ose dyja Pse në mundë nëzimi Prandaj, ne kur themi ih dhe na siratan mustekim Ne themi ozat Ne mësët vërtetën Dhe na bëtë të gacu me njëk vërtetën Pse Nga se kur vëzbërthet Siratan mustekim Në jetin vëjuës Sërata në ledhinë në namë të alehim Gajri në magdhubi alehim O në dhalinë që të është përgjimi kësa në përgjimi Në rrugë në atyre që ti i ke udhëzu Jo në rrugë në atyre që ti i hidhuar në ta Gajri në magdhubi alehim Ose asë në rrugë në atyre që ti i ke deviju Qënë të devijuar O zëtë në rrugë në atyre që ti i ke udhëzu I ke begatu Jo në rrugë në atyre që është derë hidrimi jëtë në bita ose janë të dëvijuar kushën këta, kanë thonë djetarët, të parë që Allah u ka hedhë hidrimi jëtë në bita janë të atë të zëtë, e njanë të vërtetin a të adinë qëka është të vërtet po nuk e ndjekën rrugën e sajtë nuk ishën të gëtë shumë që të japin për parësi kësajtë vërtetet, gjithmonë këta në Alehim, e në makdubi a lehin e kushën dalin kë është me konsenzus të mofesinë, kët ulemat e tafsih të, të kongjës, ka koment tjetër kjo. Ata që janë të devjuar, janë ata të Zot nuk e njohin të vërtetën. U mundon me jetë në rrug po hopon, pa diës s'mujtë me jetën. S'pa të drejtat, u ftyllen diku në labirintin e botës. Jan mbet dikun tunel, kush e di kuën mbet, ama dikun e mbet në mungesë të drejtës atë. E thot, ç'kjo është e qartë, ç'kjo është komenti i Fatias, ç'kjo është çka kë kërkon ti kur thosh Allahu i hdëna sëratër mështëtim. Për ndaj, e para është mungesa e diturisë, mësë njohja, mungesa e dijesë. Pse nuk dim? Pse në nuk dim? Pse njërë ju mungon dhia? Ju mungon informata? Ju mungon njëhuria? Për rëzim, ta është ka arsujet shumë të unë dhe në përëm 5 më të nërë. Në një ka përëngesa, që pëngoj njërë nuk i len, me arrit dhe të njëhurija. Cëtë njëmë këtu? E para është zakonit dhe tradita. Gjithë ka qenë pëngjes kjo. Ja. Së lenë me mësu evëmë, e dimna, mos në mështë të, të, të njeve. Nështë shrujtë këna gjithë njërë, e kështë më ratë. Këtë ka qenë gjithë mund, balina e rezistencë dhe i përgemberve. Gjithë mund, qëtë ka qenë? Gjithë përgember që ka orë me m نا كيمكون مڠوڤت. برنده الله جلل وعلا ثوت و ايدها قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفين عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون سوره البقره ايت 170 الله ثوت كونثو اتيرا باصوني اچه كزبرت الله چفتا نا ميفتن ايو چي كيمجين تبه الله رتون E Allah thot, e sara ndodhë që babëllarë t'yune nuk kanë dit dhe nuk kanë kuptu. Nuk kanë dit dhe nuk kanë kuptu. Mirë. Me thonë ndikujt, babajt s'ka dit. Për shambull, përfej, mund më prejkë njëri shambull, që shkë dit. Për tushin një randë, për shambull, mirë. Me ju me thonë, babajt me kënë gjallë, së domos ski jdit në, në përdorjë telefon. Normal është. Po, normal. Me thonë, do bëj të puni ignorant. S'ka di çfarë Facebook. Sahih. A preke dikush? Normal s'ka di se s'ka apo don shum aspekte e kupton normal pse s'ka di ta. E pse nuk është normal edhe për famous me di, për shembull, si ka pas rrethon s'ka po, s s po a, është normal. Apo pse veç në fe duhet konë, dishëm, kushë, të më konj gjithmonë i dishm gjithkusht ja të. Entërat pranohat mos me di ta. E mund shmë është mos me ditë, a më në fejë, së so është e mund shmë, ja, e mund shmë është, e mund shmë është. Pra ndaj, nuk është standardh i të vërtetës kre që ka ke morë, por edhe nuk është standardh i të pëvërtetës kre që ka ka na morë. Ja. Trëshgjimia e të kaluarës, zakonit, tradita, në shumë rastë e mund më kole mirë, e drejtë. Mirë për nuk është aja kriter për me vlerësut vërtetën E vërtet e gjyka në zakonin Një e kundër, tha Apo? Dhe Allah othët A nuk ndodhë që print e tyne Baballar e tyne Mos me kuptu të qka Në një gjithë qka Ama, Ka sajnë që ata si kuptojnë Që ka arrit dhja Ska më pas në liber Ska më pas shpjegim E kështë të më rap Jo, kjo bëtë pënges Do me shpjegu Se mëra dhja edhe këtu të njëhuria të te... glëzët, nuk është vesirë informata. Nuk është vesirë informata. Qështë informatë, nuk është mund me marë si informatë. Po pranimi i kësoj informatë dhe shëndërimi i kësoj informatë në dije. Këto du me kupto drejtë. E, këtu ka pengjesat. Qështë informatë e mund me një. Me një, e njëm këto që, si informatë. Mirë po, qëka e pëngën që këtë informatë me e shëndëru në dije, zakonit e tradita. Qësht padoj 50. 50 teatër për planimin e e njohurisë e dijes, arritjes që pasosh 50 për udzim në kët në kët shtegun e poshtë, në kët kanalin si ka e poshtë sic ka është edhe në planuarit e fshatshëmeve rreth burimeve të vërtëta sot. Në më on kontestuat burimi i dhvërtetësëm, burimi i dhjësë. Kërër Musa a.s. me dhvërtetëm, u paracit e vërtetat qartas, faroni e hetaj që problemë është këpundër. Dhe deshti që me e arsjetu me e arsjetu dhunën dhe presunën dhe shtypjen që do në ushtru mbi musën alihisa e qka tha në gjënë e vesh edhe vajt gjikon e vë qka tha faraune dharuni aktullu musa o li edh u rabba inni e khafu anjubedi ladinekum au anjubedi hera fil ardil fesat qka tha faraune faraune tha pufet vetë Mjë apë një leje të vroj musën Faroni polip leje Me të regu se na kena demokraci I kena ju respektoj juve Unë e për juve e komëse për musë Sa në pëngë a Unë e komë i rrët juve Dhe runi a këtu lë musën Lemni me më bërë musën Le të thrataj zhët në vetë Sa të dënë Inni e khaf Unë e komë dhe jo ndërën fene Unë e komë dhe jo ndërën fene Më të vijan kënjëri Apo bënë fesad Në e prish rrenin Qetsin, rahatin E kështë më Pse e thë këtë faraun ja. Për i me qërta Vëllahi i billaj s'ka besu e një qëta A i vetë s'ka besu e një qëta A i vetë ka unës E ka ditë e pëse E pëse Me e kontesu burimin Kështën gënë musën A kuj qëtën fesad me bo Që kry Asë një flakë Me i herëta A, këja e që në thejke Se o ardhë në ndrufin kjo Apo sallam, Qa që Kura i pegamberi sallëm Qëka thënë Seherun të dhënd Tënë magjistar Gënjeshtar Edhe njerëzit Menjere U mobilizuan Që me urujt nga Magjistari gënjeshtar që është të më ose i than oje kulune innehu le me gjënun ata thun i që me ndrën është këmë së ngoni andaj të nërëdhë nga njëre penges për me arit njëhuria duhur ose informata për të shëndru në dhije është edhe kontestimi i burimive të dhijes shamut pegambarure shemë i djetarëve, shemë i të shumë një gjitho kuë dhe një gjitho venët. Andaj dhe sot për shemë, nga onë të nërëshme, ka onë dasha keqe, po disonë nga njërë, ndojështë a dasha njërëse, dëshrujnë që me edhonë në nësi hatë për hoqëllarët, për djetarët, si duhet me vepru, si duhet me mësu, ma dje si duhet me ligjeru, e pasajnë këtë këshilë, në më thonë, e mbushin me kontestime rënuse për hoqën. Në më rralisht, aja që ka thonë Alio Radjallahu, në tje përshtypen që që shëtë në gjajshëm, në shtë të thonë, ata cëtë i thonë Alio Radjallahu Talanu, një kshilë që me gjyku me libert Allahot e kështu mëralë, qëfarë thalë jo rëdhjallanë? Tha kelimet u hakin uri dhe biha batinë. Tha fjallë e vërtetë, për me te posinu e te përvërtetëa. Nga njëre kshila kshila për ndërtim të realisht janë të minuara për rënim. Nga se Nësi hati edhe kshila, i kodë është aja, aja e mire, e sinë qerta, përshamu të ndëzërë. Nëse flasin për sahabët e pegamberi të Alehi sotusën, a janë ata burimit vërdetës? Po. A janë burimit dhjës shë në është sahabët? Po, janë. Nëse së është e vërdet të ata, nështë ku këna me gjithë në ata. Andaj, udhëzimi në këtë pjesën e parë, që ka të bëjmë aspek në një huris, është i ndëridhën me sahabë. Nga njerë e dikur shtëtë, edhe sahabët jo njerës gabojnë. Sahi, a është sahi që këmë? A godzën të kërë momë, që unë komënë, së sahi? Ja, sahi është. Sahi është la pojë. Mirë po, që ka përdo me këta ma sëri? E qëtu nëse naletë, Kena menim hmiratë të. Po, kur përshkohet më tutje, përshet që të me thonë, fjall e vërtet, sinote, e pa po, hodja, so vëllaja, për vërtetët. Po, filen hodja, sot pejgamber e vëllaja të. Sahir, asë një hodja, kur suqunë hodja në hodja, nuk di hodja, nuk di hodja, nuk di kënë një pejgamber, nuk di kënë një mu. Ska kështopë. Sahir, kur ti një dëvërtet, që këtë dunja e din, e thu Çu do ta më kuptu kët. Prandaj të them dozë, joro e kontestimi i burimeve nga vjen dia shnosh bëhet në forma të një të vërtetë që pasoj fatkeçisht fatkeçish nuk po dhan posynuar se kam mund si më thon po prek në përjetë, ama po shtëjë te po vërteta. Si rezultat ç'i kjo është. Prandaj më kon duhet më kon na shumë, do të them të kujdes shumë. Nuk përtham që me qenë të ndishëm përballë kritikeve. Nga kem qefë që me, me, me, me, me, me kun e gjallë kritika në mesin tonë. Mirë, me qenë konstruktive, e argumentuar, me qenë e bazuar, me qenë e ndëllidrë me zvete, e kështë të më radhë. Mirë, po nuk kanë regullon për shambull tash, një gjithë të këni ardhë gjami më ngu dërës, edhe minë njerëz, o më nëndonjë që mundohën i me i, nëjtë gati punëve të fejë se kështu më radhë edhe unë e mi jë thonë për shemë, vëllatë Nëzni, ke një kujtës, kur dirni se që aqe ka përsejnë dhe tjera më nësë këshirë një shumë apëmë A është kjo në sihat i keq? Asa ja, i i mirë është a mënë është me njërë, dhe më honu ne po e kontestoj nga vishmirën e ju për kitë punë a ndaj këshirë dhe përgjirë me për mulë shikimin, Mirë po përshambullë një jetë e cili Monohet vazhdimisht Vazhdimisht monohet me konë i rujtën Nështëta edhe, edhe Edhe atë që është eliuar Elen Vecë për shkak që morujt për të pun E pasaj Hajt veç të thamon një kësil dhe të thëm që Po është mirë i shkonë morujt Po e qejmë të bona dhe no Në Për kupte që po ama Qejmë të bona A ne ka e dhësë okshila Ka më frikë që nuk përjepi nëzatë në ty një efikasat. Si duhet. Për të asyje, të nërziko është që me kontestimin e burimive të njohurit dhe informatës në përgjësi të kryojnë perde dhe pënda që pengojnë odhëzimin e njerëzatë. E treta, nga ato që e pengojnë odhëzimin të shtegu të paru Ndonjëse ajo historisht është edhe ehm vërsimi i alternativave çe i konkurrentë së vërtetës ato. Sot ka shumë alternativa ato. Ato janë formuar de ato nuk janë të qëndrueshme. Ato nuk janë afaqjata, ato nuk janë vërteta, e vërtetë është. Mir po, prezantojnë së si tilla i konkurrentë vërtetëson. Për shembull Nëse ne themi se Islami Si e vërtet ozimi i Jep njëri të lumëturin E bën njëri të lumëtur I mundësën jetë mirë apo? A ka edhe oferta tjera Në të reg Që i konkurojnë kësajse E në këtu e lumëturia Ka Që ka njësa forma të arëgëtimit E dëfrimit E shumë tjera janë fru në të reg Gjitha këtu si për pjekje Për me Bën njëri të lumëtur Me bën njëri më nëknax Këtu e në konkurencë ato nuk po thomë se e rizikujnë dë vërtetën. Mi po në qofë se nuk i japët hapsire mjaftuushme dhe njerë nuk janë në kontakt me dë vërtetën do të mjaftuhen me këtë për vërtetën, nuk u thurë ma të u tjallë. Do me thonë njerë i delë me bledishka. Ajo ma e mira është, mas o dhe dyqanë. Mirë po ajo, ndo është ajo gjona që i duhet të dyqanë i dytë. Sigurisht nuk është original, sigurisht nuk është cilësora. Mirë, po, zvajzdo ma duhe se e merte duqoni i pare i dhjyta. Për nda edhe glorifikimi i të pavartetes, në format nërshme, bëhet një lojt pengese që njërë më rritë e kë e vartete. Për shambull të më duhezër, shikoni sët për shambull kohën e lirë njërzit, nëse ju kamet në kohë e lirë dikuna bërë. Edha të koha e punës që kanë. U bë ka zën frymën. Pun tekota nga gjithë anta. Domthonë, në telefon, në të socialet shumë tjera, lojë ndoshme, argëtim ndoshme, furnime me urrë të tjera, që njeriu ndajsht e kanë luaj, ja kanë ja kanë shpenzuar energji për me vazhduar me kërku të vërtetave. Ktu janë si lloj i kanë ofruar si alternativa doshmov. Gasonier mos nje pasa alternativa. Nuk është më pas te rrug pos 2. Ose me pafundutë uzim i Zotit ose e promovëdrosse. Ne jo, po këtu në ato që e bën të ndër të dukun interesante. Sheh kone për shkak të so i jap pompozitet, për shkak të lorave të caktuara, sportit caktuar. Çka kanë të masojna? Çka ka thonë? Ndoj me kuriositet të transferave, të çmimeve, të ç'ka i dimë ne këtu as si morën vesh na këto puna apo mbushin? E ke këto mbushje ja? edhe njëri në mbush. Me informohet me dije, me angazhim me këtë merat dhe dikur ai ai ai ai ai ai apetit i ti për njuhuri fillon me u, me unkup. Me të kuo të vërtetë mirë po mbushat atë. Mbushat. Tani se u sekon kukën pa kufi, xaj, do e ka të limituam dhe energjin për me kërkuat vërtet ne ka të limituar. Pa i shpenzohet energjia atë. Ja mar energjin, kjo aspekt, kjo aspekt. E, kur vjen për shkakun se kuaj, pse energjia shpenzohet on real dhe vetë e pastaj ku vjen ku adesë e kiminish na syjet. Ço adesë po çdo që ja që sot shumë njerëz që nuk nuk nuk, nuk ngojnë ders. Arsye që i përmenden Nëse i mor mbi analizojnë, çfarë bie kundër thonse me zvetëm? Mirë po, është shpenzuar energji, kohë shumë tjera dhe s'ka gatishmëri me higë duan nga ai luks i teprim i ubeskos, pastaj çka bën në logaritë ku të njëgrysi do uğra. S'kam ku, s'kam unzi. S'po më ketë mri, sahi, sahi, nga si an bush shumë konkurancë trag, shumë tjera ju ngon, shumë zhurm po bëhet është problem që në kohëndat e gjithë, takë në oferteve njeri, gjithë për me refuzur, me refuzur, dhe gjithë për veç një me marë, veç një me marë. Problem është, do të shumë në pasë qartë këtë punë, për nëndryshë, problem është. Oferteve nëndryshë me në tregë, për gjithë shka, loj, loj, embalajimi, loj, paketimi, sa që edhe, vëllaj, shumë haram me jambo, shumë bukra, shumë joshë, problem ës nuk e shenë shumë të është mëjit e haramit përmet se me fuqin e didës në njëhuris fell me një mrena dhe. e shumë pak njerën nga që me analizu fell një aftohen me aspekte formalë dhe si përfatsorë dhe gjithashtu e që ka bërë të mundshme që këto oferta të sekotës me konaktive është, është edhe kufizimi i hapsires për të vërtetën një qështë diku, një mundësit diku në tënë. Kërketët që mësë me dollë zëri i dëvërtetës jashtë të objekteve caktume, jashtë të vendeve caktume, e kështumërat, asgjë s'ka kufizim, përvecë se, kër bëhet fjallë për atë që e udhënjë një një në kalonjën dhe uale, asgjë, në shikoj jashtë, s'ka kufizim për asë një lejt dhe frimi, për asgjë s'ka k Në ka kufizim për shambull sa lejohet njëri me pi e alkohël, ja, veç sa mësë nëmi dëvetën e vetë apë. Ska kufizim me legjë. A ka kufizim për... Ska kufizime. Kufizime për shambull apashojm, janë në apëshojmë, erdhen qufës jenë në për letra, s'jan aktive, apë zërë i, i, i, i, i muzike që të rëndit banorët e të merën njërën e përstëpjet e të rjë, rahat, në të nëtës, kufizim, mirë, patir, të ligjera, të të nëtës, të të të të të të të të të të të të të të të të të të t ku fuzoi mënyra se po prish randin publik dhe zëri. Kjo më rad. E forma e tëra, më ne forma e tëra. Shikoj apo shumë mediumet, sa ja me për sa hapsir, dubeshme, njerë të hapur një lirë spontan veç fetare vallë, letë darsimore, letë shkencore, sa ja për saptnin dhe sa kotje. Veç shikoj krahaso me or, do të shohësh atë. Sa ja për të hapur asaj që do bësh me që njeriu duzon kamera dhe sa për hapje të tjera që realisht këtyr me mush një më me, me gjë që Nuk e vëzëojmë ka hemira, nuk e vëzëojmë ka ndrejta për. Prej pëngesave që i gjenë njëri në rrugën e njëhuris, njëhurije cila i duhet për vëzëm, pëse njerë nuk din? Pëse nuk arrin të njerëzin informatë e dur? Njëhurije e dur, pëse nuk arrin? I përmën a tri të rrëmët anje, po. Përmën a zakonët dhe a detin. Pas taj e përmena, dhe mon edhe, që ështën e, e thashatë themeve, manipulimeve, edhe që është e atrejt, alternativet e shumë ta, ofertë dhe shumë ta juoshtë se që vinë dhe e kufizojnë mundësinë në marit dhe këtë këtë vërtida. A ka diqketetër? Po. E katërta, nga këto pengesë është, angazhimi i barëzve dëvërtetës, ata që duhet me qurë të një vërtetën, me një një tjetër në pëtën. Jo ma ata që duhet me uqurë dëvërtetën. Hedë kja është shëtë. A, a thash, në të më konë vetë kritik? Në të më konë vetë kritik? A janë të gjithë ata që e ka një dëvërtet? Të mobilizuar që këtë dëvërtet me e orientu ka, ka duhet? Jo, ja. Ka orientime të kondër të apëtë. Në më honë, Ma shumë ka tendenca me mbyllë burime të njëhurisë Se mi qëllet ofë Ma së nga filonin Ma së shko të filonin Ma së shko që t'jahme A kemë na qasë shumë filona Apo që kena lukës të filonave E duhet mi mshetë se bolko A kemë na bola Jo vëllab A janë qëta filonat Që, që po kryrët, po tentuat Në emën të islamit përflast përflas, përflas, Në emën të meru të fenë A janë qashtë, qashtë të rëzikshme, qashtë mëzdat që, a janë qashtë, a o dëshmu, a ka argument, një, ja, apë. Mi, për, kjo është mentaliteti i faraunit, apë. Unë e konflikë kjo për i shfejn, apë. Në zëbën me konkurës se unës një në mëthënje, apë. Në zëbën me konkuburim se të që bëjën, apë. Në bërën më shumë konkurencë e autoritetit se sa dërtë dhe gale si me e bordë këtë. Edhe kjo është e vërtej, Edhe kjo është të përtejtëm Do në më shumë kritika, qërtime, se sa so përkrahje Alla, a është që kësë e kominë mirë Hadë dhe shkoj rëmë e ta, përkrahje, ndihmoj Aji i gatë që me ndihmoj, kështë më ropë E po letë është peçë të largu Apo me adresu qërtime, kritika Ndërso vetë, qëka kërë bërë Vetë qëka kërë ofru në lopë Kus të ka pëhari në lopë So njerë i rëzupi dur çera më ç'i ofër dot Mehmet e vet më an trek ti do më mshit ç'i na është atë ofër çfarë zgjidhui ke bota e, e njerëzve për këtë punë e çtash kanë më ç'i na është atë e ta njerës më marrë dhe sinjores pa u arrit se një herë ata që e kanë Allahu ju jo ka mbusur edhe i kastruar me njërin e vërtetës janë të zënë do fusha të tjera me zvetin një herë apo dhe nuk arrin me shkute të tjera Në kodresa është një pengesë atë ajo është në shtacomunsi nuk janë të angazhuar njëjtë domethënë, edhe në shtacomunsi mirëposhtë defekt teatër që është pengesë për departamentin e njohurisë dhe bartjen e saj të tjetër ajo është mungesa e prioritetit atë. Është perhap ai vetë po, po ajo vetë e postë po mjaftuhesh me uzu njerëz të tjerë po mjaftuhesh Ka një përshamu dhët vjetë folin për dëpogin. Ato mirë, të mirën e sa i, në të mirën, mirën po, pa pas shtyl, stubët fort, srinë ato. Ato një fri më ardi i larganë, nuk ka mundësi. Përndaj na përkërkujmë që një musliman tjetë i formumë më bazën e besimit e ti. Një përkërkujmë që një riu më umësu, më jetu, më besimin që ka besu. Jo besim me kun, besim që besaj, e jetë me, ja, be, me jetu me besimin, me reglët besimit. Që kja është? Kjo është tylla. Pastaj i ka hije këti trungu, edhe s'qulle e mirë, edukate e mirë, e kështë të mërë. Mirë për po, po shama, qëfar kuptimi ka? Qëfar kuptimi ka? Në është ta ka kuptim, s'pe dihune. Vëqë? Unë e së kupte që ka kuptim. Mi fol dikujt. Edhe me insistu vazhdimisht. Dë me thonë, në vdhirat sektuara morale nësë njëri ka defekte seriozën besimatë aj kur, kur jenë zarë shkën të nejvarë atje a po, aj ka përëme të okullë aj ka përëme dilema seriozën besim edhe me se mu mu marrë dhe me këto prioritetë këtë njëri me qutë e njerëz me konstabin më bazi besimit e gjejmë të anashkaluar të erësit këtë aspektë duke ku marrë me gjyra që realisht munges të kësa jenë periferike, jo gjithmonë jenë periferike. Ose e kondër të përshamur, këmgullja në temat saktuar të besimit, por teorikisht, pa reflektim praktik, pa, pa, pa formim moral, edukativ, bi baza ose që ke besu, edhe kjo problem, edhe kjo problem. No, sën e urdhën njërin, nuk mund nuk unë njërin stabil në fi, i urdhëzum, dhe epse i din 4-5 nësejnët të besimit të akidës se qysh duhet me kone, zhullë me kone së mi aftanë kjo lavë tërë anaj, problemi është në prioritetet të tretimi t'yre edhe kjo është pasaj penges që nuk shkën njëhurija sa duhet të njerëzë kjo përzirje kështë është të kërkume me kone për. edhe kjo është një penges që pengën dhe vërë ndaj të ndëllëzër uh, mështë mi fol njerëzë p Mbajt në fjallë, së dhëmë. Nga mund më dhe njezë, mbaje fjallën që e këdhon njerëzëve. Ate me mirë kjo. A ka në ujë kjo? Po, ko shumë në ujë. Veç para këso i thujë, mbaje fjallën që e këdhon zotit. Tani, ma kalla e ka me mbaj fjallën njerëzëve. Që që kjo, ësht, aja që kjo. Që është, aja rëndje që më përkaj. Që është të të nërtaja? Mirë po, ose veç e para, ose veç e dyta. Asë të cion Allahut më e kushorë. Por njerëz, ja, kjo gabim është. Se është mosmatja fjalës së dhënë njerëzve, është tregues se ka defekt në fjalën në e, e, e, e, në mbartje të fjalës së dhënë Allahut subhanahu wa taala. Janë thëtitë më së vetmi. Ëndaj ka prioritet, ka diçka që lidhet, ka diçka që është shtyllë, ka diçka që është dek, e kështu me radhë. Prandaj mungesa e prioriteteve është edhe e trajtimit të tyre si duhet, është pengesë e uzimit të njerëzve. Edhe ju ona Nështë të na s'kena në vetën tonë rënditje të duhur të ndërtimit të vetës në aspekt në njëhuris. Njët me koni ndërtum në aspekt në njëhuris e në aspekt në praktike, së të dyjat, fjalë vepër, besim praktik. Në shikurën në këtë aspekt, ozime që nga në mungën nështë në fushën e informatave dhe njëhuris, ka mundështë edhe si pasoj e kujtë mungjesës e prioritetive që nga duhe në këtë detilë. Të unpër se kanë bënë rrugën e parë. Don, njeriu sigurishtas plotësohet dhe uzimi i tij plotësohet. Atëher kur janë të plotëta dy faktorë kyçesorë. Njohja e vërtetës dhe pasimi i kësaj vërtetës. E pse njeriu nuk e njeh të vërtetën? Ni, pse na mungon nga e vërteta, paraqsona mungon dhe si rrezojë e kësaj mungesë, na mungon uzimi i përmana pesë arsye. Ka shumë tjera, por mendoj se këto pesë meritojnë për analizën e sudevës dhe meditën. Ndërsa kur kalojmë tek faza e dytë, mirë. Nuk është krejtësisht i dim. Mirë. A është udhëzimi i on? Përkëng ignoris vetëm? Jo. Është përd pent ignoris pjesërisht. Mirë po kjo edhe pent i moszbatimit të njohurisë. Kjo është tash diçka tjetër. A jemi të udhëzuar në të gjitha fushët etës për atës so odinë, e këna përduar këtë njërinë që kemi për të udhëzu, jo. E pëse? Edhe kjo është një, një pythje madhë, përni. A, a se pëse të parja është pesë përgjigja? Për e kësoj përë, të dytë është mundë me e mellonë e pesë tjera atër. Cëllë është e para? E para është të dhe dhe zilija dhe medjemalsia. E para është të dhe ka njerëz e din që du të mirajshut, e ka kuptu. Ame nuk e len zilija apëtër, nuk e len mendimandësia, se i shkën sevapi dikuj të tërë. Jo sevapi, i shkën autoritetë, se me konë për sevapi, se kësh pas problemat. Na me sevapi ka laja bëjmë. Doon, nuk besoj që dikush e e jako zili dikujt, për shkë këse përmer sevapë. Jo, jë ja apëtër. Nësë kina zili në gjenet, zili është me rojtë dunje e së tërë. Zilja është përshka këta autoritetit Përshka këta mirë njohes Përshka këta Shumë tjera auton Përndaj edhe Ibljetit e kjo për Ku ka e kësoj është iblisi? Iblisi e ka ditë ku shumë e mirë Po dhe hisëtë se nuk e ka ditë ku shumë e mirë E ka ditë ku shetë ku shumë e mirë Këta e ka ditë E ka ditë iblisi se Allahu e dinë ma mirë Se iblisi ku shumë e mirë E ka ditë e ka ditë qëtë qimë përsinë e ka ditë. Pse s'ka dërështë odo? Ka e në kajrë minu. Unë një më më mjë së evë. Shpeshe në e kemi qëtë pjesë. Dhe kjo është pëngjesët. Së në marrë me për gjithë kujtë. Së në aban për gjithë kujtë me marrë. Jo për gjithë kapë. Dhe kjo është pastaj shëndruat në pëngjesë. Për me ardhë fuqia e mjaftusme dhe motive. Për zbatim dhe praktik të aso e qenjua Qëfar tha Allah gjallavala Për një grup njerëzish Tësëzët Ishen të bindur se Muhammed e se më ndërguan Allah Alledhina atejnahum Elkitaba Ja arifuna Ja arifuna hu kama ja arifuna Ebnaahum Wa inne fariqen min hum La jektumun el haqqa Wa hum ja alamun Bakaran ishë në katërta gjash Allah ho thot Atune që uadham libren Ata që jelizojnë të vratin, në nxilin. Pejtyn e ka që e njojnë këtë pegamber. E din që është pegamber e laot, që është o që është e din fmineve, që është i ti nga përta. Që si njohje, ti se nje pegamber në dhe. Njohje, bëja gjithelë është, bëja gjibinës është, të s'ka pikë më dyshe për njohje, në s'ka të bëjke me të pare, njohje ka, pse, pse nuk shkën e në nësajt Vertetin, e më shifin të vërtetën, edhe pëse e dine, përshkak se zilija që ish pejgamber arrapë, së dashme kënë arrapë, o dashme kënë tjetër, e përshkak se që lëj arrapë, o ka qërru mësë më besëllatë, qështë të të në. E tani dë tjerë, së kanë pëllë me pejgamber, kanë pëllë me dikën tjetër, ma poshë se pejgamber, une, Po që lejtë kuj parë e ka njësë këtë punë, e onë të ashtë se bëjmotë. E kështë të mëllotë. Mëndimë alësia është që kjatu. Refuzimi dhe përbuzja e dëvërtetës. E dinë, s'ka ga dishmërim e pasu. S'ka fuqin, s'ka energji. Kushja ka ngullfot këtë energji? Zilija. Ja ka marë ketë energjin e praksë, së në praksë në praksë një kanë. Përshka këtë zili që është për mblirët e ka e, e për. E për shumë i autoritetit alëto Si kërse Tha faraoni dhe Pari e faraonit Për Musaun dhe Harunin a.s. E nuk minu li beshorejni Mithlina, wa qavu muhu madena Abidin, na me i besu Dë njerës si kërse na Ndërsa populli tyre Neve na rabnan Ta është qërët naha i kena rab këta Qëtuina na, na ta është me besu Më bërë barë barë me këta Iha, Yes. Këtë autoritet, këtë pozit të e përzit, së në lërë nga, për çka do koftë? Për e vërtet, apë, së mojë e rëpër. Dashnija për karik, për autoritet, është pengesë për me praktiku dë vërtetën. Aja më më më këmë pengesë dhe për me njot dë vërtetën. Se këtu elementit që për i përmënë të më dëzër, i komdo kështur për shka këtë dëmonë, për shka këtë asaj që ma shpesh ndodhin këtë, fusha, se këtë përzir, Ka mundësi nga 5 parët me basitët e 5-2. Ka mundësi, këto shëtiti me zvetët. Por në esin zakonisht, autoriteti është penges. Me thonë, këm nga bo, pendohem. Problemën këm a thonë, për, për problemën këm a thonë. Për. Andaj, se bën, se bën bon, bon këtë punë. Nga se s'ka interes të autoritetit. E bën nëse i shërben autoritetit. Nuk i shërben, nuk e bën. Penges është autoritetit. Vëllaj, fit në është. Së pro është, andaj është pengesë, pengesë është edhe, edhe, edhe e, e epshi i, i pasonisë, e kësha e di që është banë ama, që a mi botë të një cifra daftë, numerike, e që a mi botë kësona, problem, pengesë kjo, kjo është konkret, ndodhë gjithë kona, epshi me, plet, me gjitha, me gjitha ato, ato, ato sfera dhe fushet e ti, Fikoni ka qen nje poet në kohën e Peygamberit sa. Nga padet më të njohur të arabëve, më autorizëm e ka pasur Sami el Asha. Nuk qenigëh, aç i fortë ka qenë. Saçë i antram këta arabt. Më boku mutu të, të shoh me poezi pasporta sban. E poezia në kohën e e e e kort, të inirons, ka shumë Ma e Peygamberit sa ko, te neuronë që atin shomëron se shomë. Ma forca kurse media sa. Paso që shiruan me djeve më shefën se me bëm me ne ullshu probleme me E këj asha me t'ullshu U kohen probleme më bjetu, më me mbi e tu më asena Edhe I bjen me më këtë Mire ka Muhamind e sa më, po për shko e përbona musliman apë Nisët me shkohu më e musliman E marrëm e shkorek shkohu më musliman Bëhen me më utranu që dojmë Me bo këj më musliman Problem këm më bëm Kur gjë nuk është shpata Kur gjë nuk është shtiza Që ka gjuheti edhe njësën me do në rrugë në dikund, ja prej në rrugën për Medina. Ku e njësë? Jo më njësën Muhammedet. Këmë për të adin që a i... a i shikëta është, e prej këtë nepshë, Allah, që këtë gjithë më në shurë. Kon. Nëm, kjo për shka me... me, me kjo për shka me... kjo për shka me e... kjo për shka me e marrë të vërtetën. I thuj, adin që Muhammedi, anë e hisa të sanë, e ndalon zinon, Dhe, Allah, është është të e në plakën e mos, se kam kërë për këtë punë për lehëm. Po, e adin që e këtë e ndërën e dhe, Allah, kjo, ta janë gjenë një dhe të haram, e, kjo, ndyë këmë janë zonë. Dhe, Allah, kjo, së më bëmë, kjo. Ja, më të fundë, dhe, adin që ajë së dhe me pira kiko, është këtë, a, ka hon, a, jo, a, jo, a, jo, a, jo, a, jo, a, jo, a, jo, a, jo, a, jo, a, jo, a Gjerakia ka thënë, ja ka kthën udhën atë. Çështoj konier dominë fatkesë atë. Skoasti problem, asër e din shumë mirë, amma një bardhak ja ka thënë udhën atë. Nikojtë ka thënë udhën atë. E pengon. Eps, a durom e epsë. Ne shtrem se i zgë dhe epsë, çka është dikujt duhet mja futbollin tokapo. Andaj wallahi fatkesë një një kënjërës, fatke cilë, Allah, në, në hët, adhë, ka njerëz që fatkesë është Allah nuk na ndot, apo epsë bëhet pengjes. Epsh i ka ndiket në madhë përqarët, për mos të i madhë Epsh i ka ndiket në madhë në shumë telashë, epsh Epsh i autoritetit, epsh i pasurit, epsh i... Shumë epsh e ka E kështë të më radhë Hup, njerën, më allahë Për në sot dhe dhe dhe që atë një rastë Sëpana, që që e i bënë epsh i njerën, në dunja që ka i bënë E që të minuta është sëpana Parënë në kënjerën mosë më përnd Më nivan musliman, vani një orë muslimanë me bamirësi e këtij rradi është marrë përvjetori i një shoqata të jetimave aftë. Dhe ka marrë pjesë me një njerëz me autoritet për gjaj institucione të këtij rradi në atë manifestim. Ne një jeni pa osun. Ne jeni pa osun. Ka paspora por ka vujt për autoritet eps ka pas. Ne fol një një për to. Që vot natë kë e vërtet para ka ndodhur para pak sa gjyqi që kisht vendosur në vendin për ta tash e ka zërë. Që vot natë natë mesës e nxjihnë çek 20 milionë para të atij që edhe ne ora më kthi bën miliona. Për. Edhe ne ora më kthi bën miliona. Për. 20 milionë edhe që tonë i dhon për ti për so, so, më. Ata ton tonë pa shondësin e për çafën e sa gazin ata të zëjnë ful për ta. Do s'vet. Edhe tash ka postuar 1000000 me 100000 për 16 jetë. Si lan apo? Po ja rantesh naken apo plantë që në shkuçi, që në shkumës do të po presim milçumjet apo në kilçumjet apo. Absolutisht. Edhe thot unë es postherik na pe çiku tam. O, ç po të rija gjithë ti ke thonë, ti ke dhon ato tash janë janë janë sistemuar të po presim imosh. Edhe e qesim gjyç. E paditë në gjyç padit dy vjet me gjyç me to të, të shty edhe gjyqi duke instituar vazhdimisht o oh, shikoj gjyqtari i mirë ka qenë i kaon o oh, dijon bënë për Zot se kimi hup don japi saqi so rano shonfia ja, sa a e ka qytë televizoren i ka qëto krajt ta ashti këtu me 3-4 vjet edhe e ka detyru sot vendimi gjyqëz dom vendimi prerë me obligimin e ekzekutimit me i dhon 20 milion sot e ka prrmtu komplet ashtu është shojtu. First upon open. Edhe ka më miliona edhe më të paservop, edhe më buhor. Me, me me me fotografi ekshencit, me amë mbi pa amën, me kët. Para. Ai na kurti jap nesër, ai nesër ata 50 milionë thotë, pagat para na pat këp. Çuçi ka buveton. Pse kreçi kjatën? Pse kët? A pishar? Jepshi. Edhe ti merr parat, edhe ta merr shtyrën, edhe të buhor, edhe çon djhenën. E udhëbilla që kja është epshi, që kja është kujta, që kja është mashtrin në vëmë, që bë njërën, që kja është sa njerës është rënu, autoritit komplet që e ka ndërdu në vitë për që ka? Epsh, e kanë shantazhu, ndikon e kanë mashthu një 5 dakika, edhe e hajde tash. Edhe është rapë ta njëtën, atën, me një shantaj 5 milion të shatën. Andaj, te kështë një kuzimin, vëllahi, kërkoshme nuk mundet me uzimit shantaz Kërë, a ka mësë me thonë dikosht, qërë, ja bërë që ka për thëm, ja unë e qësë që je falë. A në të qëtë pëse, mësë mërë rë, në po, ose, qërë, e qësë që ti dimenizu Koran. A në të qëtë, në që ka këtu. Qërë, ja, ja bërë në që ka për thëm, ja unë e kejtë, dunja se i thëmë që ti zvijetë kërë. A i të? A po, a mënë e dikosht me udhëzimit burr objekti leti shantazhimit apo. E pse lejon njëri me avord e kurthëtarin chafe me shantazhu, për çka? Për kur gjë? Vetëm për shkak shka që ti, që ti e jepsh atë. Për shkak të çti e jepsh atë. Për arsye që pengon është edhe kësoshnia rreth e, doon e dinë se duhet me bëu, po me bëu me bëu. Tani më refuzojnë shokët ta tani flasin e kështu a kjo penges s'kon me për komandë se gjithmë i me dëshmëtorë ato çu duhet këto çu praktikohet e katërta është të lëzëz freksioni me shejtanin ton shejtani vjen edhe tutap çu rëtetin këto vë bonë bonë tanimon fukarlah kompleta in ma dhalikum wash-shaytanu yukhawifu awliyae çu kjo e ka allahu thot çu kjo e ka shejtani ju frikson margat vet ju tut mos gabojmë në zonë çota Mos gaba me këto, mos gaba për shkak të kësot, për shkak të tiksut, mos gaba me shkuar atje, mos u bë me këto, mos u bë. Ëtut, nich me panika. Ai e din. Sa qoprint e din, vallallai, unë e di ç'a të din. Ë di se mirë është me u fol djali vet. Mirë është me vendos shaqin djikavat. Mir po. Jormuz është eto albesvesët. A din ç'a vot? Atin që është buon, atin që është shkën, e kështë mëllot Në u dhe bila Bëhet penges e zbatimit të kësajt vërëtet E për të të të ka shabu të shumët Dhe përfond du me përmejt, masë është ku a përmdu, disa mi shkërtu Përfond penges e Dhenes për parësi Të njëhuris, të zvërtetës Penges për praktikim Të uzimit është edhe Një grumbull kuptim e është gabon mahtë Koncepte Një në siti ka këtu gabimisht instaluara Ka me rrëtletu gabimisht Përsham, bëllafat Allah e falë që natë Sahih, bëllafat Sahih I bëllafat I bëllafat si qajnë fillem apëton Sahabët gabojnë Sahih Mirë pa, edhe Allah e ka denim në dhejmë shumë E këta do që të qëtu me gjithë Ta një merë kuptim, Allah e falë Falja Allah e të merë kuptim, veç kër e din denimin e tjerën Pa denimin e Allah s'ka kuptim falja apëton Epo? Pse së nuk e din ti çka i bën me të fal, pa e kuptuar çka i bën me dënuar. E kur kur e bën çka i bën me dënuar, thos, po do po të po fal, allahu çam kë pshtuam. Po. Më bën më thon ti po ta fal. Po po ç sa po më fal ndo, po, po, jo, të çam kë bë. Apo, jo kurrë të po ta fal, ja. a ka vlerë falja? Ja skondet. Falja ka vlerë ku ve mas krasnimit. Ka vlerë. Po sa të thosë kuptimi i xhenetit vjen mas futull për xhehenam. Sonja dhe kish kuptojnë mos foni për xhehenam se jo, na sepu po vëmitu të njerëz për xhehenimet apo. Me tmerru. O po flasim i dha një kuptim në xhehenim, se kupton xhehenin e pa xhehenam. Skuptohet fal apo dënim? Skuptohet. Jo, ça çfarë më në kuptimin falë. Prandaj Allahu fal. Ose, madan si i di kush kash mos më vao. Jam në apostol. E? O, o sori. E kurse ka thonë se kjo është mjaftosh për oz. Koncivet gëmullat Zemra pasur, Allahu fal Ose për shambull Se ka caktua Allahu Argumentim me kaderë të Allahut E për nga njerëzër, pëse s'pë falësh unë, Shumica dërmu Se e njerë që nuk falën Nuk kanë problem me pjesën e parë Të njëhurisë, e dinë se kanë obligim Se e konfirmojnë E di që kanë bërës E pëse të inë kismet Të i të qru në zotin Që një kismet për për të labë Cilin, pëndaj, argumentim ma që nuk argumentuot, argumentim ma që të Allah nuk arsjetuash, mirë po, bëhet kë kuptim i stëmruar, me thomë më drejtë, kë keq kuptim i kaderit, kë keq kuptim i falis e Allah, kë keq kuptim i zemës e pasër, bëhet për njështë për me praktikun njëri atë qedinat. Me qenë këtu kuptimet të duhra, të drejta, të kuptuara si duhet, Me lejnë, Allah Gjellera, njeri ju, do të kështë me ndryshamon. Ane këtu janë, për nërru vëzër, dhëtë arsye të ndora, 5-5 në dy shtigje, janë shumë tira, mirë po tësatë, medvëret kanë nevoj për meditim, për analizë, ses li në raport me vëdheten, për të kuptu se qëfar qëndërën me sti edhe mes utzimit, qëfar qëndërën me sti edhe mes ansoj që Allah ka kërku prej ti, qëfar realisht e lehtesën utzimin, Allahu na uzot në rrugën e drejtë. Allah na e largov çdo pengesë mes njevës dhe uzimit. Resullallahu xemë do të vendos barriera dhe pengesa të papatëkalushme mes njevës dhe dëvimit. Dhe, dhe boft Allahu rrugën e hapur për ne nga dhunja këtu e deri në xhennet pa as të pengesë që na zhvendos apo na shmang apo na lehtë në, për në, shmanga, për në nga rrugën e drejtë. Kërkon e uzimin nga Allahu, nga sallallahu a kamsu dhe na ka blerku me kërku, ai që e kërkon dhe e ndje këtë rrugë dhe i merr sebepet me lehen Allahu të kam udhëzuar mekaç përdofën zotër përdojët? Veselamu ala Muhammedin ve ala Âlihi, s-sahbën ve sellem et desi min këthirën.